Kriskommissionen lägger beslag på mycket av radions programtid, men så är ju radion nutidens snabbaste kommunikationsmedel. TT utökar antalet nyhetssändningar till fyra genom att införa en morgonsändning klockan åtta. Kontakten med utlandet är ett problem och under året utökas de speciella kortvågsprogrammen på främmande språk. Ett annat bevis på radions omsorg för svenskarna utomlands är hälsningsprogrammen som startade redan förra året. Nu sänds varje torsdag personliga hälsningar avsedda för sjömän och andra svenskar som det inte går att upprätthålla postförbindelse med och under 1941 sänds 1000 sådana hälsningar. Föredrags- och reportageverksamhetens uppgift är att poängtera det svenska och mycket avlyssnade i Fiskhamnsrapporten från Göteborg. Göteborg från till Göteborgs fiskan har idag av 247 försäljare införts 45 000 kilo fisk och 188 000 kilo sill. Medelpriser i öre per kilo. Vickling, 48. Stor torsk med huvud, 76. Liten torsk, 71. pigvar 305. Slätvar, 328. Hells to